Розділ 16. Реалізм і романтика Росіяни здали Варшаву. Безсило зітхнув лікар Блайт одного теплого серпневого пообіддя, вернувшись додому з пошти. Гертруда і пані Блайт настрашно перезирнулися. Аріла, що тієї миті годувала Джимса із простерилізованої ложки, згідно з доктриною Моргана, впустила цю ложку на тацю, забувши навіть про мікроби, і вигукнула Страхіття. Так наче то була цілком несподівана звістка, аналогічний наслідок вістопу військ союзників упродовж попереднього тижня. Вони гадали, що вже примирилися з неминучим падінням Варшави, але тепер зрозуміли, що весь цей час, як завжди, оперто чекали на диво. «Заспокоїмося», – мовила Сьюзен. «Усе, напевно, не так жахливо, як нам здається. Учора я читала довжелезну статтю «Монреальський Геральд. Там сказано, що Варшава не має жодного стратегічного значення. Отож, пане лікарю, дорогенький, погляньмо на речі з точки зору стратегії. Я і собі читала цю статтю, і вона мене дуже підпадьорила, відказала Гертруда. Я знала тоді і знаю нині, що все це неправда, але в моїм теперішнім стані навіть неправда підтримує, коли вона втішла вам. «Тоді, панно Олівер Торогенька, найліпше вам буде читати звіти німецьких командувачів», – саркастично озвалася Сьюзен. «Я вже покинула цю справу, бо дратуюся так, аж не можу зосередитися і портитися в домі, як належить. Навіть сьогоднішні новини про Варшаву геть знесилили мене». «Бачте, біда біду тягне. Нині я спалила хліб. Росіяни здали Варшаву. А ось де маленький Кіченер хоче вдавитися ложкою». І справді, Джеймс вочевидь, намагався проковтнути ложку з усіма мікробами, які гніздилися на ній. Рілла механічно врятувала його від загибелі і уже намірялася продовжити годування, коли це випадкові батькові слова пронизали її таким трепетом, аж вона знову впустила горозвісну ложку. Кенет Форд приїхав до Мартіна Веста по той бік затоки», – сказав лікар Блайт. Його підрозділ дістав наказ про відправку на фронт. Та щось затримало їх у кінспорті, і Кен одержав коротку відпустку. «Надіюся, він прийде попрощатися з нами», – вигукнула Ен. «Він тут, мабуть, на день чи два», – неуважно зронив лікар Блайт. Ніхто не помітив, як спалахнуло Рілене обличчя і затремтіли руки. Батьки, навіть байливіші і найпильніші, не помічають усього, що діється в них просто під носом. Ріла зіснила третю спробу нагодувати багатостраждального Джимса – та думати могла хіба про те, чи схоче Кеннет Форд зустрітися з нею перед від'їздом. Вона вже давно не мала звісток від нього. Невже він зовсім забув її? Якщо Кеннет не прийде, вона знатиме, що це так. Можливо, є навіть інша дівчина, там, у Торонто. Звісно, є. Вона була дурна, що взагалі про нього думала. Більше не думатиме. Нехай він приходить. Вона зрадіє. З його боку, то буде чимно навідатися в Інглсайт, де він колись був частим гостем. А як не прийде – нічого страшного. Це байдуже. Ніхто не засмутиться. Отже, Ріла вгамувала нерви, заспокоїлася. А втім, годувала Джимса так безладно і поспішно, що Морган жахнувся би, узрівши її в цю мать. Самому Джимсу від це також не сподобалося. Він був методичним дитям, яке звикло ковтати їжу по одній ложці, і мати час передихнути між ними. Він обурився, але марно. Цілком деморалізована Ріла вже не могла як слід нагодувати маля. Аж тут пролунав телефонний дзвінок. То була звична річ. Телефон Ігосайді узивався щодесять хвилин. Проте Ріла знову впустила джимсову ложку. Цього разу просто на килим. І рванула до телефона так, мов би життя її залежало від того, чи встигне вона зняти слухавку. Джимс, якому вже геть орвався терпець, підвищив голос і зарепетував. «Ало, це Інгосайд? «Так». Рілло? «Так, чи... Че... чи я?» «О, хай би Джимс замовк ще на одну хвилинку, чому ніхто не заткне йому рота. «Знаєш, хто це?» «Чи знає вона?» «Та вона впізнає цей голос будь-де, будь-коли». «Це Кен, так?» «Еге ж». Я приїхав на кілька днів. Чи можна мені зайти сьогодні ввечері в Інглсейд? Хочу зустрітися. Жвішно? Зустрітися з ким? З неючись усіма домашніми. Зараз вона скрутить в'язи Джимсові. Що каже Кен? Слухай, Ріло, ти зробиш так, щоб прийшло не більше, ніж 30 -ро людей. Розумієш? Пояснити не можу. На цій дурній сільській лінії нас, очевидно, пильнує з десяток роззяв. Чи зрозуміла вона... «Так, зрозуміла. Я спробую», – мовила Ріла. «Тоді я буду у восьмій. Бувай». Ріла повісила слухавку і кинулася до Джимса, проте не скрутила в'язів в сердечному немовляті. Вона вихопила його із крісалка, пригорнула, ровочку поцілувала просто у вимощенні молоком губенята і закрожляла кімнатою в невіженому танці з малюком на руках. Упісля цього Джеймс зрозумів, що Ріла на щастя таки вгамувалася. Вона догодувала його і уклала на пообідній сон, заспівавши хлопчикові улюблену колискову. До самої вечері дівчина шила сорочки для Червоного Христа і зводила кришталевий замок своєї мрії, що приминився всіма барвами веселки. Кен хоче зустрітися з нею. Зустрітися сам на сам. Вона легко влаштується. Мама з татом підуть у гості до Мерадітів. Панна Олівер ні за що не вхатиметься до чужої розмови. Шерлі не турбуватиме їх. А Джемс завжди спить рівно від сьомої вечора до сьомої ранку. Вона прийме Кенна на терасі. Під місяцем. Надіне білу, жоржетову сукню і зробить модну зачіску. Так, зробить. Принаймні, закрутить коса в елегантний вузол на потелиці. Мама не заборонить їй цього. О, то буде так гарно і романтично. «Кен, мабуть, скаже щось особливе. Напевне, скаже, якщо хоче бачити її саму. Ану ж, як піде дощ?» Уранці Сьюзен нарікала на пана Гайда. Ану ж, як хтось із членів молодіжного Червоного Христа по побазікати про бельгійців та сорочки, чи, що найгірше, прийде Фред Арнольд. Він іноді заходить в Інглсайд. Та ось надійшов вечір, саме такий, якого можна було бажати». Лікар і пані Блайт пішли в гості. Ширлі і пана Олівер подалися кожне у своїх справах. С'юзен вирішила до крамниці, а Джеймс помандрував у царство снів. Ріла Наділа жоржетову сукню, закрутила коси у вузол і прикрасила його подвійним разочком перлів. Потім приколола до паска букетик блідорожевих трояндочок. Можливо, Кен попросить у неї троянду на згадку – Ріла знала, що Джем забрав у фламандській шанці зівяло троянду, яку Фейт Мередіт поцілувала і дала йому із собою напередодні від'їзду. Зворушливо гарна Ріла зустріла кена на ганку в місячнім сяйві поміж тіней виноградних пагонів. Кенет потис її холодну руку. Ріла так вічайдушно прагнула не зашепилявити, що вітання її прозвучало чітко і манірно. Який високий і вродливий був кенет у лейтенантській формі, у ній він здавався старшим за свої літа. Аж Ріла відчула себе ніяково, хіба не безглуздя, з її боку, вважати, наче цей прекрасний молодий офіцер хоче сказати щось особливе їй маленький Рілі Блайт із Глена Святої Марії. Мабуть, вона неправильно витлумачила його слова він хотів лише посидіти спокійно, без юрми захоплених шанувальників які, певно, набридли йому своєю митушнею ще там по той біч затоки. А вже ж, так і є. А вона, мала дорепа, уявила, наче він прагне бачити тільки її. Тепер він думатиме, бо цим вона підступно спровадила рідних із дому, щоб лишитися з ним сам на сам. Ох, як він, певно, кіпкуватиме з неї. «Мені пощастило більше, ніж я сподівався», – мовив Кен, відхиляючись на стільці і захоплено поглядаючи на Ріло гарно окресленими очима. «Я думав, хтось неодмінно крутитиметься поблизу, а прийшов саме до тебе, Ріло, моя Ріло». Кришталевий замок мрії знову спалахнув на Ріленнім обрії. Цього разу Кенет висловився конкретно, годі було сумніватися в значенні його слів. «Тепер нас тут менше». «Ніж колись», – тихо сказала вона. «Це правда», – лагідно відповів Кін. «Джема, Волтари і дівчат немає. Тут стало порожньо, так?» Але він нахилився вперед, аж його темні кучері майже торкнулися її кіз. «Чи не намагається Фред Арнольд заповнити цю порожнечу? Мені й розповідали про це». У цю мить перша Нюжріла встигла мовити слово, о спальні, вікно якої виходило на терасу, заголосив Джимс. Джимс, який вечорами майже ніколи не плакав. Його відчайдушні рішучі крики свідчили про те, що досі хлопчик уже певний час тихо пхинькав і тепер геть перелякався. Ріла знала з досвіду, що цей плач не вщухне, поки Джимс не доможиться свого. Марно було сидіти і одавати, бо сім нічого не чуєш. Він не замокне. Та і як розмовляти, коли над головою чути вереск і лемент? До того ж Ріла боялася, що Кен подумає, наче вона геть бездушна, бо ж і не намагається втішити малюка. Навряд чи він був ознайомлений із безцінною працею Моргана. Дівчина підвелася. Здається, Джимсові наснився страшний сон. Таке трапляється час від часу, і він дуже боїться лишатися сам. Я вийду на хвилинку. Ріла метнулася сходами, люта на того, хто винайшов супниці. Та щойно заплаканий Джимс узрів її, притлумив радання і благально простягнув до неї рученята. Гнів її враз минув. Зрештою, бідолашка таки був настрашений. Вона взяла його на руку і лагідно колесала, доки плач його стих, а оченята заплющилася. Тоді вона спробувала знову вкласти його, проте хлопчик розплющив очі і обурено скрикнув. Це повторилося ще двічі. Ріла була в розпачі. Не годилося змушувати кена чекати так довго. Вона пішла майже півгодини тому, отож їй довелося спуститися вниз і сісти на терасі із Джимсом на руках. Яке безголоздя! Бавити вперте дитя, коли найжаданіший ваш кавалер прийшов попрощатися перед від'їздом на фронт. Але що їй лишалося? Щасливий Джимс вистромив пухкенькі рожеві п'яти з нічної льолі і тихо засміявся, як робив це нечасто. Помало він перетворювався на дуже вродливе маля, і з красивими очима, і золотавими кучериками на круглій голівці. Гарний дитинча, еге, ага", озвався Кен. Гарне з лиця, сумовито мовила Ріла, так, наче про нього не випадало сказати більше нічого доброго. Джеймс, кмітливий хлопчик, відчув, що вона роздратована, і зрозумів, що мусить розрадити свою виховательку. Він підвів до неї личку, усміхнувся і чітко, напрочуд мило, проказав. йел їл Уперше він мовив, чи то пак спробував мовити слово. Зачарована Ріла навіть перестала сердитися на нього, обійняла і проголобувала. Джимс, діставши прощення, протилився до неї, а світло лампи, що горіло у вітальні, впавши йому на кучері, утворило над ним золотавий вінець. Кеннет мовчав, незрушно дивлячись на Ріло. Її тендітну дівочу фігурку, довгі вії, ямку над губою і чарівне підбуріддя. У тмяннім місячнім світлі Ріла сиділа, схилившись над Джимсом, у ясно-білому німбі з перлів у косах. достоту, стату схожа на Богородицю, яку Кеннет свек бачити вдома над матерним бюро. Цей образ Ріли він забрав із собою на страхітливий французький фронт. Того давнього вечора на маяку чотирьох вітрів Кен захопився Рілою Блайт, але тепер, побачивши її із Джимсом на руках, він покохав її і зрозумів це. Тим часом сердечна Ріла карталася тяжким розчаруванням і приниженням. Вона була певна, що цей останній вечір із Кеном безнадійно зіпсований і скрушно питала себе, чому в житті все завжди не так, як у книжках. Будь-яка розмова здавалася їй марною та безглуздою. Очевидно, і Кенові неприємно. Не дарма ж він такий мовчазний». Надія в її серці ожила, коли Джемс так міцно заснув, що Ріла змогла покласти його на канапу у вітальні. Та щойно дівчина вернулася на терасу, як застала там С'юзен, що розв'язувала стрічки на капелюшку з явним наміром лишитися там, де перебуває. «Ти вже вклала своє дитя?» – турботливо запитала вона. «Своє дитя? Чому С'юзен така нетактовна?» – так коротко мовила Ріла. Сьюзен склала пакунки на плетенім столику і наготувалася виконувати те, що вважала своїм обов'язком. Вона дуже втомилася, але зараз мусить урятувати Ріло. Канет прийшов попрощатися із Блайтами, а вдома, як на те, нікого немає. І бідолашна дитина мусить давати раду з розмовою самотужки. Проте Сьюзен не покиниє її в скруті. Сьюзен допоможе їй попри будь-яку втому. «Паденько!» «Як ти виріс?» – проказала вона, дивлячись на високого кенета без найменшої шани. Сюзен уже звикла до вигляду одностроїв, а в 64 роки навіть мундир лейтенанта – це лише одяг і все. «Як-то швидко ростуть лахи. Диво та й годі. От і наші рілі вже скоро 15». «Сюзен, мені майже 17!» – вигукнула Ріла. Місяць тому рілі виповнилося 16. Сюзен була нестерпна – а наче вчора ви ще були немовлятами. Володалі Сьюзен, мов би, і не чула обороного заперечення Ріли. «Ти, Кен, був найгарнішим дитятком, якого я бачила. Хоч як-то намучилася твоя матінка, доки тебе відочила смоктати великий палець. А пам'ятаєш, як я тебе тут відшмагала?» «Ні», – мовив Кен. «Де ж тобі пам'ятати, як ти був іще малий? Чотироліток. Прийшли ви з матінкою до нас, і ти взявся дрожнити Нен, аж поки вона розплакалася». Я кілька разів тебе сварила, а ти не слухав. То я і подумала, що відшмагати тебе – це буде найкраще. Узяла тебе, поклала на коліна і добряче впоріщила позаду. Ти верещав, як різаний, та нену після того не чіпав. Ріла сиділа з кам'яним обличчям. Невже Сьюзен не розуміє, що звертається до офіцера канадської армії? Мабуть, ні. Ох, що подумає Кен. «Ти, очевидячки, не пам'ятаєш і того, як відшмагала тебе твоя матінка», – мовила Сьюзен, заповзявшись, напевне, згадати всі подібні делікатні ситуації. «Я цього ніколи не забуду. Ніколи. Тобі було років зо три, і ви з нею було тут у нас у гостях. Ви з Волтером посварилися через кота. У мене на заднім дворі стояла велика діжка з дощівкою. Я думала лугу розвести. Волтер стояв на стільці по один бік тієї діжки і тримав кота на руках, а ти також на стільці по інший бік. Перехилився, хупив кота і смикнув. Ти тоді грів собі все, що бачив, і дозволу не питав. Волтер тримав кота міцно, а той верещав але ти не вступався і тягнув до себе, доки всі вишу бовснули у діжку, і хлопці, і кіт. Якби я не нагодилася вчасно, то і потопили себе – але я прибігла, витягла вас усіх, а твоя матінка, яка все бачила з горішнього вікна, спустилася і, мокрого, як був, гарненько тебе відшмагала. Ох, зітхнула Сьюзен, щасливі тоді були дні в інгл Напевно, відповів Кен. Голос його звучав дивно і напружено. Ріла подумала, що він лютує. Насправді ж Кен боявся, що розлога відповідь зрадить його підступне бажання розреготатися. Одна, що й Ріле... – вела Даліс ніжно гладячи на дівчину – майже не карали. Вона була дуже чевним дівчатком, але якось батько таки відшмагав її. Вона знайшла в його кабінеті дві пляшечки з якимись пігулками і запропонувала Еді Склоу побавитися, котра встигне з'їсти більше. Якби пан лікар Блайт не заскочив їх, обидві вмерли би іще до вечора. Їх і без того потім добряче нудоло. А проте батько відшмагав Ріло на місці і так щедро, що більше вона нічого не брала з його кабінету. Нині люди просто рікують про якийсь там моральний вплив. Але я собі думаю, відшмагати як слід, а тоді більше надіймати – це значно краще. Ріла сердито думала, чи невмисна Ріла пригадує всі рази, коли в інглесайті когось відшмагали. Проте добра служниця облишила цю тему і підхопила іншу. достоту також весело». Колись так само отруївся був на смерть малий Тодмак Алістер із того боку затоки. З'їв цілу коробку проносних таблеток. Подумав, що то цукерки. Сумно було, як він помер. Наймиліший маленький небіжчик з усіх, що мені доводилося вздріти. Його мати була вельми недбала, що покинула табетки там, де хлопець знайшов їх. Але її завжди вважали роззявою. Якось відшукала, була п'ять яєць, ідучи до церкви в шовку і плакатні сукні. Поклала в кишеню, та доки дійшла, забула і сіла на них. Гетці псувала плаття і нижню спідницю. «Кене, а ти не родиш Тодові?» «Твоя прабабця Вест» була з мак Алістерів. Її брат Еймос був переконився до англіканської церкви. Страх, як нічого нового не терпів. Але ти те радше подібний на свого прадіда Веста. Його ще молодого розбив параліч». «Ви зустріли когось у крамниці?» – розпашливо запитала Ріла, надіючись сприймувати промову Сьюзен у прийнятніше русло. «Тільки Мері Ванс», – мовила Сьюзен. «Та й вона скаче, як блоха на гребенці. «Яке жахливе порівняння!» «Ану ж, як Кеннет подумає, що Сьюзен підхопила його у когось із членів родини?» «А як вона говорить про Мілера Дугласа? Не мов би він один з усіх гленських хлопців пішов на війну?» – вела далі Сьюзен. «Мері, звісно, завжди була хвальковита. Проте й вона непогана дівча. Тепер я можу визнати це, хоча колись гадала інакше. Тоді, коли вона гнала Ріло по всьому селі із сушною тріскою в руках. Бідолашне маля тікало, аж доки полетіло сторчголов голов у калюжу перед крамницею Картера Флега. Ріла похолола від сорому і гніву. Які ще огидні історії з її минулого розворушиться Сюзен. Що ж до Кена, він готовий був захлинатися від сміху, слухаючи її оповідки – Проте не бажав образити до енніо своєї милої, тож і сидів з неприродно серйозним обличчям, яке, здавалося, сердечні рілі з верхнім та обуреним. «Чорнило нині коштує 11 центів за пляшечку», – поскаржилася Сюзен. «Одвічі більше, ніж торік. Певна тому, що Вудро Вілсон пише стільки нот, а це виходить недешево. Моя кузина Софія каже, що розчарована у Вудро Вілсоні, але жінки завжди розчаровуються в чоловіках». Я стара панна, то небагато знаю про чоловіків. Та й ніколи не вдавала, начебто може щось знати. Але козина Софія про них невисокої думки, хоч двічі була заміжня. Тож це, мабуть, справедливо. Тиждень тому тут сталася буря, і Альбертові Крофорду поруйнувало комен. Коли Софія почула, як цегла котиться дахом, то вирішила, що це наліт цепелінів, і влаштувала істерику. Тоді Альбертова жінка заявила, буцім краще вже цепеліни, аніж таке. Ріла обм'якла на стільці, немов загіпнотизована. Вона знала, що Сьюзен не вмокне, доки розкаже все, що намірилася, і жодна земна сила не спинить потоку її балачок. Назвичай Ріла любила Сьюзен, але в цьому мить ненавиділа, як смертного ворога. Настала 10 година. Скоро повернеться решта домашніх. Кенето час іти а вона так і не встигне пояснити йому, що Фред Арнольд не здатен заповнити жодної порожнечі в її житті. Райдужний замок лежав довкола неї в руїнах. Урешті-решт Кеннет підвівся, зрозумівши, що Сьюзен лишиться на терасі, аж доки він піде. А до обійстя Мартіна Веста було три милі, які належало здолати пішки. Він думав, чи навмисно ріла лаштувала цю появу пане Бейкер, щоб не чути слів «неприємних дівчині», яка віддала своє серце Фредові Арнольду. Ріла теж підвелася і мовчки пройшла з ним уздовж Тараси. На ганку вони зупинилися. Кенет на нижній сходинці, яка давно вгрузла в землю і з усібич обросла м'ятою. Десятки ніг топтали її щодня, вивільнюючи невагомий терпкий аромат, що огортав Ріло і Кенета неземним безмовним благословенням. Кен поглянув на Рілу – Коси її сяяли в місячнім світлі, а очі були озерами радості. У цю мить він відчув, що в плітках про Рілу та Фреда Арнольда немає ні слова правди. Ріло, зненацька палку зашепотів він. «Ти дивовижна!» Дівчина спалахнула і подивилася на Сьюзен. Кенет також подивився. Сьюзен стояла спиною до них. Кен пригорнув Ріло і поцілував. Уперше в житті її поцілували, вона подумала, що, можливо, мусить розгніватися, проте не розгнівалася. Натомість Ріла боязко поглянула в запитливі очі Кенета, і погляд її був поцілунком у відповідь. Ріло моя Ріло, мов Кен, – «ти обіцяєш не дозволити нікому іншому поцілувати тебе, доки я повернуся». «Так», – відказала Ріла, тремтячи від хвилювання. Сьюзен сіпнулася в їхній бік. Кеннет відпустив рілло і вийшов на стежку. «На все добре», – мовив він з вишним дружнім тоном. Ріла почула свій голос, що так само дружньо відповів. «На все добре». Вона стояла і дивилася, як він йде до хвіртки. Набитий шлях. І далі вулицею геть очей. Коли він зник за сосновим гаєм, дівчина раптом здушено охнула і кинулася до хвіртки. І духмяні квіти чіплялися їй за плаття. Перехилившись через паркан, вона побачила, як кенець стрімко віддаляється дорогою, помереженою тінями дерев та місячними променями. Високий, прямий і сірий у білому сяйві. Біля повороту хлопець зупинився і озирнувся. Ріла стояла біля хвіртки, між струнких білих лілей. Він помахав їй. Вона помахала у відповідь. Він зник за поворотом. Ріла постояла коло хвіртки, вдивляючись у сріблисті туман на сусідських полях. Колись її мати казала, що любить повороти на шляху, їхню, напевно, радісну звабу. Нині Ріла думала, що ненавидить їх. Спершу Джем і Джері зникли за поворотом, тоді Волтер, а тепер Кен. Брати, давній приятель і коханий. Вони всі пішли і, можливо, уже не повернуться а мелодія додаря розляглася по світі, і танець смерті тривав невпинно. Коли Ріла поволі вернулася на терасу, Сьюзен усе ще сиділа там і підозріло шморгала. «Ріла, дорогенька, я згадувала давні дні в Домі Мрії, коли Кенни батько і мати щойно почали женихатися. Джем був малятком, а тебе і на світі не було. Як то було романтично. Його мати і твоя сильно приятелювали». «Ох, до чого я дожила?» Її син іде на війну. Так, наче в молодості, їй було замало горя. Але ми мусимо бути відважні і терпляче зносити лихо. Уся людь ріла на Сьюзен зненацька здиміла. Із кеновим цілунком, що досі полав на її востах, і здивовижним значенням обіцянки, про яку він просив. Вона не могла ні на кого сердитися. Ріла вклала свою тонку білу руку за смаглу, шкарубку долоню С'юзен і потесла її. С'юзен була доброю, вірною старенькою, що віддала б життя за будь-кого з них. «Ріла, дорогенька, ти втомилася. Лягай не спати», – мовила С'юзен, поплескавши її по руці. «Я помітила, що ти нині була надто вимучена для розмов. Добре, що я повернулася вчасно і допомогла тобі. Тяжко бесідувати з юнаками», коли ти до цього не звикла. Ріла забрала Джимса на гору і уклалася в ліжко та спершу довгенько сиділа при вікні, відбудовуючи свій райдужний замок з кількома новими куполами і вежами. Цікаво, сказала вона сама до себе, чи можна тепер уважати, що я заручена з Кенетом Фортом? Розлік 17. Тяжкі тижні. Ріла прочитала першого свого любовного листа у власному потаємному тінистому куточку долини Райдух. А перший любовний лист, хай що казатимуть досвідчені старші, то величезна подія для дівчини, якій не має ще 20 років. Після від'їзду кенового підрозділу з кінспорта Ріла пережила два неспокійні, болісні тижні очікування. І коли в церкві парифіяни співали «Почуй і зглянься очі в небесах, над тими, хто веде у морі шлях». Голос її щоразу зривався. Словація змальовували в уяві дівчини яскраві картини судна, торпедованого підводним човном, та крики страждених людей, що зникають під безжальними хвилями. Потім надійшла звістка, що підростіл безпечно дістався Англії, і ось Ріла тримала в руках лист від Кена. Він починався зі слів, що зробили її невимовно щасливою. А закінчувався абзацом, від якого щоки її залилися багрянцем радісного хвилювання. А між початком і завершенням то був веселий, життєлюбний лист, сповнений свіжих новин, якого Кеннет міг написати будь-кому зі своїх знайомих. Та саме через перший і останній абзаци Ріла ще кілька тижнів спала з тим листом під подушкою – Деколи прокидаючись уночі, щоб просто торкнутися його пучками пальців, і потай жаліла інших дівчат, чиї женихи не могли написати їм нічого, бодай наполовину так само чудового і вишуканого. Недарма Кеннет був сином знаного романіста. Він мав кебету висловлювати думки кількома точними виразними словами, які в листі його означали більше, ніж то здавалося на перший погляд, і які ніколи не звучали безглуздо і банально – Хай скільки разів були перечитані. Додому з долини Райдух ріла летіла немов на крилах. Тієї осені, проте мешканців Інглесайду, бракувало завзяття. У вересні випав єдиний день, коли війська союзників здобули перемогу на Західному фронті, і Сьюзен здійняла прапор, уперше після того, як росіяни здали свої оборонні позиції і востаннє перед вервичкою довгих гірких місяців. «Стається, пані Блайдорогенька, великий наступ таки почався», – вигукнула вона. «Невдовзі ми переможемо гунів. Наші хлопчики будуть удома ще до Різдва. Ура!» Сьюзен засоромилася власного «ура», щойно вимовила це слово, і смиренно перепросила за свою нестримну легковажність. «Мені, пані Блайдорогенька, після жахливого літа з поразками росіян та галіполійськими відступами, аж у голові закрутило, щойно ми почули добру новину». «Добру новину?» – похмуро звалася пана Олівер. «Цікаво, чи назвуть її доброю ті жінки, що втратили своїх синів у цій битві? Лиш тому, що ніхто з наших рідних не загинув, ми святкуємо перемогу так, наче б вона не коштувала жодного людського життя». «Ні, пана Олівер, дорогенька», – заперечила Сьюзен. «Останніми місяцями нам не було із чого тішитися, а хлопці так само гинули. Не вподібнюйтеся моїй підолашній козині Софії». Вона, довідавшись про звитягу, сказала «Це хіба маленький просвіт у чорній грозовій хмарі? Нині ми перемогли, та завтра будемо розбиті». А я відповіла «Софії Крофорд, бо я, пані Блайдорогенька, ні за що не визнаю, що вона має слушність. Навіть Господь Бог не може створити двох пагорбів без низини між ними. Та чи не варто нам тішитися, вибираючись на верхів'я котрогось із них?» А кузина Софія знову простогнала Ось де Дарданельська операція провалилася. великого князя Ніколая відкликано, а росіянський цар – прибічник кайзера, союзники геть неозброєні, озброєні, та і Болгарія рушає на нас війною. І то ще не кінець. Колись англійці і французи зазнають кари за свої смертні гріхи у вереті і на попелі. А я кажу, вони вже каються у шанцях і у уніформі, та й гуни, коли по правді мають гріхи на душі». «Вони – лиш знаряддя у руках Всевишнього, щоб перечистити засіки», – сказала козана Софія. Я розлютилася, пані Блайдорогенько, і відповіла, що не вірю, і не повірю ніколи, бо цим Господь може вдатися до такого знаряддя, хай і з якою метою. І не гідно це – так легко важити іменем Всевишнього, як вона. Я сказала їй, що вона ані не пастор, ані навіть церковний староста. І знаєте, пані Блайдорогенько, після цього вона замовкла». Кузина Софія завжди була песимісткою, геть інакше, ніж її небога, жінка Діна Крофорда, з того боку затоки. Бачте, у тієї п'ятеро синів, і от нещодавно знайшовся шостий. Вони всі були розчаровані, а надто Дін, бо страшенно хотів дочку. Та Дінова жінка сказала, «Я цього літа тільки і чула розмови, що скоро в Канаді хлопців не лишиться, то кого ж могла народити?» Оце сила духу, пані Блайдорогенька, Софія лише скигла б і бідкалася. Тієї темної страшної осені кузина Софія мала всі підстави для розпачу. І навіть Сьюзен, невиправна оптимістка, дедалі частіше зневірювалася. Коли Болгарія розпочала війну на боці Німеччини, Сьюзен лише зневажливо пирхнула. «Ще одна країна хоче дістати прочуханки». Та після грецького внутрішнього конфлікту Втратила здатність спокійно ставитися до життєвих незгод У короля Константина жінка німкені Тож, пані Байдорогенька, боюся, надія для нас нема Але до чого ми дожилися? Я переймаюся, яка дружина грецького короля? Той бідолаха в неї під закаблуком А це негодяще місце для будь-якого чоловіка Звісно, я стара панна А старі пани повинні бути незалежними Інакше їх роздушать але якби я була заміжня, то поводилася б і скромно. Пані Блайт, дорогенька, я думаю, що це Софія Грецька потіпаха». Сюзен розлютилася, коли Ванізелос був відправлений у відставку. «Я відшмагала б цього Константина і здарила б з нього шкуру живцем, їй Богу», гнівно вигукнула вона. «Сюзен, ви мене дивуєте», кисло відказав лікар Блайд. «Невже ви зреклися правил благопристойної поведінки? Здирайте з нього шкуру, коли хочете». «Та не шмагайте!» «Якби його добряче шмагали в дитинстві, нині він поводився би мудріше», – утяла Сюзен. «Та, мабуть, принців не шмагають. Жаль, коли так!» Бачу, союзники висунули йому ультиматум. «Я можу сказати їм, напевне, що такі зміюці, як Константин, самим ультиматумом шкури не спустиш. Можливо, блокада наставить його на розум. Але це довго триватиме. А що тим часом станеться із Сербією?» «Недовзі вони побачили, що сталося із Сербією» і весь цей час мешкати в одному домі зі Сьюзен було нестерпно. Вона затято кляла всіх і кожного, крім Кітченера, а бідолажного президента Вілсена готова була розтерти на шматки. «Якби він виконав свій обов'язок і давно вже долучився до союзників, ми не спостерігали б цього неподобства в Сербії», – запевняла вона. «Це дуже серйозно – втягнути у війну таку велетенську країну, як Штати, із її змішаним населенням», – відповів лікар Блайт, який час від часу обороняв президента від закидів. Не тому, що Вілсон потребував цього, але ж із нещастивого бажання підбурити Сьюзен до суперечки. «Можливо, пане лікарі, дорогенький, можливо. Та це нагадує мені історію про дівчину, яка розповіла своїй бабці, що віддається. Вийти заміж тут дуже серйозно», – сказала старенька, – а дівчина відповіла, так, але не вийти, то ще серйозніше. І я, пане лікарі, дорогенький, можу засвідчити це із власного досвіду. Я вважаю, що серйозніше ляянки стояти осторонь від війни, ніж долучитися до союзників. Але хоч я майже нічого про них не знаю, мені здається, щось вони та й утнуть. Байдуже, хто буде в них президентом, Вудро чи ні. Хайно лише зрозуміють, що війна – то не школа кореспондентського навчання, тоді… Мовила Сюзен енергійно підхоплюючи однією рукою супницю, а іншою ополонника Запало щодо битв у них очевидно поменшає Одного золотавого вітряного жовтневого вечора Карл Мередіт поїхав на фронт Він записався до війська в день свого 18-ліття Джон Мередіт провів його з непорушним обличчям Двоє його синів пішли на війну, лишився тільки маленький Брюс Пан Мередіт любив Брюса та його матір Проте Джеррі і Карл Були синами його першої дружини Карл єдиний з усіх дітей Успадкував очі Сесілії Коли вони з любов'ю дивилися на нього З-під Карлового кашкета блідий пастор згадав Як уперше і останнє Спробував відшмагати хлопця За витівку з вугром Тоді він уперше зрозумів Як схожі Карлові очі На очі Сесілії І нині збагнув це знову чи побачить він ці очі ще хоч колись? Гарний, веселий, здоровий хлопчина. Як тяжко проводжати його. Зненацька перед очима пастора постала моторошна рівнина, усіяна тілами придатних до служби чоловіків у віці від 18 до 45 років. І ще вчора Карл був хлопчиком, який полював жуків у долині Райдох, брав із собою в ліжку ящерок і збурював увесь глен Святої Марії, приносячи жаб до недільної школи. Здавалося неправильним, що він уже придатний до служби чоловік в однострої. Та все ж пан Мередід не заперечував, коли Карл сказав, що мусить піти на фронт. Ріла тяжко побивалася через Карля від'їзд. Вони завжди були добрими друзями і мали багато спільних забав. Він був лише трохи старший за неї, і усе дитинство їхнє минуло в доленні райдух. Поволі, бредучися метою додому зі станції, Ріла пригадувала всі їхні давні витівки і пустощі. Круглобокий місяць визирав між лапати хмар, заливаючи глен дивним світлом. Телефонні дроти попід вітром співали пронизливої чудернацької пісні – а високі степла зів'ялого сіроголового золотушнику по кутках саду гойдалися і люто їй, наче гурти старесних відьом, що насалали свої лихі чари на світ. Колись такого вечора Карл неодмінно прийшов би до Інглосайду і свиснув їй, щоб виходила. Рілло, ходімо бавитися у квача з місяцем, мов би він, і двоє дітей чкорнули б у долону райдух. Ріла ніколи не боялася його жуків та повиків хоча змії були вже поза жорстоко встановленими нею межами дозволеного. Вони розмовляли про все на світі. У школі їх часто дрожнили парочкою, аж якось біля потічка в долині Райдух. Вони, не набагато старші за 10 років, присягнули, що ніколи не поберуться. Того дня Еліс Склов обвела їхні імена сердечком на своїй грифельній дошці. Ані Рілі, ні Карлові це не сподобалося. Звідти і постала в обітниця – вони обоє знали, що все життя приятелюватимуть і не більше. Ріла засміялася на давню згадку, а потім зітхнула. Уранці в одній із лондонських газет вона прочитала до першого, буцім стан справ на фронті сьогодні найгірший від першого дня війни. Рілі також було гірко. Вона відчайдушно хотіла робити щось, а не просто чекати і виконувати хатні обов'язки, доки гленські хлопці. Її приятелі і знайомі щодня вирушали на війну. Якби ж вона могла бути одним із них – податися разом з Карлом на Західний фронт? Виряджаючи Джема, дівчина вже мала схоже романтичне поривання, не розуміючи втім, що означав би такий її крок. Тепер вона розуміла. Чекати новин у ріднім, безпечнім і затишнім домі ставало дедалі нестерпміше – із-за чорної хмари вихопився переможний місяць. глянськими вулицями, нас доганяючи одне одного, линули тінь і сріблисте сяйво. Ріла згадала один вечір зі свого дитинства, коли вона сказала матері «У місяця скрушне, скрушне лице». Нині місяць був саме такий. стривожений, зболений, моби внизу бачив жахливі картини. Що він споглядає на Західнім фронті, у сплюндрованій Серпії. На розстріляному галіполійському півострові. Я втомилася, мовила ввечері пана Олівар. То був день, коли вона не могла більше триматися, від болісного щоденного напруження, коли раз у раз надходять нові страхітливі звістки. Не дивіться так на мене, пані Блайд. Нині я не можу бути героїною. Я занепала духом. Я шкодую, що Англія не покинула Бельгії напризволяще. Хочу, щоб Канада не мусила виряджати жодного солдата на війну. Щоб ми посадовували наших чоловіків на привізі коло себе і не пустили нікого з дому. О, через півгодини я соромитимуся власних слів. Але в цю мить, каже те, що думаю, невже союзники ніколи не підуть у наступ? Терпіння, втомлена кубилка, та і вона біжить, відказала Сьюзен а тим часом коні Армагадону гримотять купитами просто по наших серцях, заперечила пана Олівер. «Сюзен, скажіть мені, ви колись... колись відчували, що мусите закричати, велитися чи жбурнути щось, просто тому, що мука сягає найвищої точки, і ви більше не можете зносити її?» «Пана Олівер, дорогенька, я ніколи не лаялася і не мала такого бажання». Та, по правді кажучи, мовила Сьюзен із несхитним виразом людини, готової раз і назавжди звільнити душу від тягаря. Іноді мені легше є на серці, якщо гарненько чимось торохнути. Хіба ж це не те саме, що лайка Сьюзен? Чи є різниця між тим, щоб люто грюкнути дверима і сказати Хай йому?. Панна Олівер дорогенька орвала Сьюзен із рішучим наміром будь що врятувати Гертруду від неї самої. Ви втомлені і знервовані. Не дивина. Коли в день ви навчаєте тих малих баламутів, а ввечері прийдете додому, тут вам і кепські новини з війни. Ідіть но ну, до себе, лягайте. Я принесу вам чашечку чаю і грінку. І більше вам не куртітиме ані лаятися, ані дверима грюкати. Сьюзен, ви добра душа. Золоте. Але, Сьюзен, це ж таке полегшення, зрідка пошубки, проказати. І ще я покладу вам грілку до ніг, упевнено відрубала Сьюзен. «А те, що ви хотіли сказати, не принесло б вам полегшення, пана Олівер, дорогенька. Можете бути певні?» «Гаразд, я випробую цілющі властивості грілки», – мовила пана Олівер, шкодуючи, що збиткувалася зі Сьюзен і подалася нагору до невимовного полегшення доброї служниці. Наливаючи гарячу воду в грілку, Сьюзен стурбовано похитувала головою. «Війна, очевидно, погано впливає на прийняті норми поведінки». От уже і пана Ольвер сама визнає, що хоче лихословити. Їй забагато крові до мозку прилинуло, – мовила С'юзен. Як не зарадить грілка, подивимося, на що здатен гірчичник. Гартруда відпочила і заспокоїлася. Лорд Кіченер вирушив до Греції, і С'юзен пророкувала, що Константин невдовзі оговтається. Ллойд Джордж почав звертати увагу союзників на питання зброї і оснащення. І С'юзен запевняла, – Буцім він іще покаже себе. Мужні Анзаки відступили з Галіполійського півострова, і Сьюзен хай небезастережно схвалила це рішення. Розпочалася облога кут аль Амаре, і Сьюзен ганила турки, схиляючись над мапою Месопотамії. Генрі Форд подався з дипломатичною місією до Європи, і Сьюзен батужила його своїми в'їдливими зауваженнями. Дуглас Хейх заступив Джона Френча на посаді головнокомандувача британських військ. І Сьюзен зі сумнівом проказала, будь змінювати коней на переправі то кепська політика, хай навіть прізвище Хейх звучить солідніше, аніж Френч. Жодна фігура на світовій шахівниці, байдуже слон, король чи пішак, не минала повз увагу Сьюзен, яка донедавна читала в газетах тільки гленські новини. «Колись, – сумовито сказала вона, – «Мені було байдужісінько, що там діється поза межами нашого острова. А нині мене хвилює зубний біль російського чи китайського імператора. Можливо, це і розширює світогляд, як каже пан Лікарблайт, але ж від того і боляче на душі». Коли настало різдво, Сьюзен відмовилася накривати місця за столом для Волтера і Джема. Навіть вона не могла стерпіти вигляду двох порожніх стільців. Коли ще у вересні була певна, що до зими вся сім'я воззіднається знову. «Нині перша наша різьвопис Волтера», – написала Ріла в щоденнику. Джем часто їздив на свята до Еймолі, але Волтер ніколи. Сьогодні я одержала листи від нього і Кена. Вони ще в Англії, та вже невдовзі опиняться в шансах. А потім… Але я думаю, ми зможемо якось це пережити. Найдивніше з усього дивного, що почалося в 1914 році, це те, що всі ми навчилися переживати нестерпні речі». Навчилися жити звичним життям попри все Я знаю, що Джем та Джері в шанцях, І що невдовзі там будуть Волтер і Кен І що серце моє розірветься, якщо котрий з із них загине Та все ж я живу, працюю і думаю про майбутнє А часом навіть радію життю Інколи, тільки на мить, нам стає дуже весело Ми забуваємо про воєнні жахіття А тоді згадуємо, і це мучить нас більше Аніж якби ми постійно думали про війну Сьогодні був хмарний і темний день, а вечір, як каже Гертруда, випав немов зомисне, щоб потішити письменника, який саме вигадує сюжет з убивством чи потаємною втечею. Дощові краплі стікають шибкою, ніби сльози, а в клоновій гаю ридає вітер. Нині в нас було сумнеріздво, Нен болів зуб, Сьюзен мала червоні очі і дивно-моторошно сміялася – щоб ми бува не подумали, наче вона лила сльози. А Джимс застудився. І я боюся, що в нього почнеться круп. Таке вже ставалося двічі з початку жовтня. Першого разу я до смерті злякалася. Тато і мама поїхали. Тато, здається, ніколи не має вдома, коли в нас хтось хворіє. Проте Сьюзен була незворушна і знала, що слід робити. Тож до ранку Джимс видужав. Це дитя, щось середнє між каченням і чортенням. Йому рік і чотири місяці, він тупцяє повсюди, але говорить лише кілька слів. І він так прегарно кличе мене їла їл, Я завжди згадую той страхітливий, кумедний, прекрасний вечір, коли Кен зайшов попрощатися, і я була така люта і така щаслива. Джимс – рум'яний кучерявий хлопчик із великими очима, і щодня я виявляю на його тільці нові і нові ямочки». Я вжелать вірю, що це він був тим жовтавим, худющим, потворним створінням, яке я привезла додому в порцеляновій супниці. Ми досі не мали звісток від Джима Андерсона. Якщо він не повернеться, я залишу Джимса в себе назавжди. Усі наші обожнюють і розпещують це дитя. Чи то пак розпещували би, якби я і Морган не висували щодо цього своїх безжальних заперечень? Сюзан каже, що Джимс – найрозумніший хлопчик, якого вона зустрічала в житті. І що він уміє розпізнавати диявола під свапливою машкарою. А все тому, що якось він викинув бідолашного Дока з вікна горішнього поверху. Док, униз, обернувся на пана Гайда і упав у смородиновий кущ, розлючено нявкаючи і пирхаючи слиною. А вчора Джимс дістався до подушки на великому кріслі у вітальні і заквецяв її млясою. Жінка Фреда Клоу прийшла до нас у справах Червоного Христа і сіла в це крісло, перш ніж хтось устиг виявити Джемсів подвиг. Її нова шовкова сукня була геть зіпсована, і ніхто не міг дорікнути їй тим, що вона страшенно розсертилася. Пані Клоу геть утратила самовладання і так висварила мене за поторання Джимсовим примхам, що я і собі за не скипіла. Утім, я не сказала ні слова, доки вона викуталася на двір і аж тоді спалахнула – «Мерзенна, незграбна стара гладуха!» – мовила я, і... Ох, яке задоволення принесли мені ці слова! «У неї три сини на фронті!» – дорікнула мама. «Найряд чи це може виправдати її нечемність!» – заперечила я. Проте мені стало соромно. Усі три сини пані Клоу справді пішли на війну. Вона так мужньо провела їх, і нині тримається бездоганно. А ще вона дуже допомагає нашому Червоному Христу, годі і перелічити всіх наших героїнь. А втім... Це була друга її нова шовкова сукня протягом року. Тепер, коли всі намагаються, чи то принаймні мусять намагатися, служити і заощаджувати. Днями я знову почала носити зелений оксиметовий капелюх. Я зволікала, як могла, і носила блакитний солом'яний, аж до приморозків, Ненавиджу зелений капелюх. Він такий пишний і показний, і як він міг сподобатися мені торік. Але я присяглася носити його, і носитиму, доки скінчиться війна. Нині вранці ми і Шерлі носили понеділкові на станцію при чудовий різдвяний обід. Понеділок чекає на Джема з відданістю, надією та незмінною певністю свого обов'язку. Інколи він бігає довкола станції і намагається заприятелювати з пасажирами, але здебільшого сидить на платформі біля своєї буде і незмінно споглядає поїзди. Ми вже не знаджуємо його додому, адже розуміємо, що це марна справа. Коли Джем повернеться, понеділок прийде разом із ним. А коли ні, він чекатиме, доки битиметься його вірне собаче серце. Учора до нас приходив Фред Арнольд. У листопаді йому випунулося 18. І він запишеться до війська. Щойно його мати оклигає після недавньої операції. Останніми місяцями він часто заходить, і мені ніякого, бо, здається, він думає, що я можу покохати його. Я не розповіла йому про кене. Зрештою, що тут розповідати?» Але я не хочу поводитися холодно і непривітно із Фредом, який невдовзі поїде на фронт. Усе це дуже складно. Пригадую, колись я хотіла мати десятки женихів, а тепер до смерті стривожена, бо двоїться забагато. Я вчуся куховарити. Мене вчить Сьюзен. Коли я вже намагалася опанувати цю науку, а чи, по правді кажучи, Сьюзен хотіла навчити мене, а це зовсім інша річ – то в мене нічого не вийшло, і я зневірилася. Але відколи хлопці пішли на війну, я хочу сама пекти їм тістечка і печиво, тож почала все спочатку і досягла непоганих результатів. Сюзен каже, що вся річ у тім, як я вперто стуляю вуста, а тато запевняє, що тепер я підсвідомо хочу навчитися. Мабуть, обоє вона слушно кажуть. Так чи так, а я вже вмію пекти фруктовий пиріг і смачнюче пісочне печиво. Минулого тижня я поставила перед собою високу ціль і надумала випекти тістечка із кремом, але зазнала страшної невдачі. Вони вийшли з печі вбиті як підошва. Я ще раз наповнила їх кремом, але вони не стали пухкіші. Думаю, Сьюзен потай зраділа. Вона справжня майстриня щодо цих тістечок. Їй було б дуже сумно, якби ще хтось з Інглесайді навчився пекти їх так само добре. «Цікаво, чи Сьюзен не вмисне? але я не буду підозрювати її в лихих намірах. Кілька днів тому до мене приходила Міранда Прайор. Вона помагала мені шити сорочки для воїнів. Усі називають їх антивошивами, але Сюза сказала, що така назва здається їй непристойною. І я запропонувала їй одатися до означення спідня від Нужі». Та вона похитала головою, а потім сказала мамі, що Нужа та спітні – це негодящі теми для розмов маленьких дівчаток. Вона жахнулася, коли в одному з листів до мами Джем написав «Перекажіть, Сьюзен, що нині я добре половив нужу. Упіймав 53 штуки». Сьюзен позеленіла і відповіла «Пані блайдорогенька, за моєї молодості порядні люди приховували, коли в них на лихо з'являлися ці кумахи. Я хочу вважати себе людиною достатньо широких поглядів, пані блайдорогенька, та думаю, що таких речей краще не обговорювати». Доки ми з Мірандою шили ці сорочки, вона звірилася мені в усіх своїх бідах. Вона геть нещаслива. Вони із Джо Мілгрейвом заручені. А в жовтні Джо записався до війська і відтоді перебуває на вишколі в Шарлотауні. Місяць із баками розгнівався, як дізнався про це, і заборонив Міранді навіть розмовляти з ним. Бідулашного Джо щодня можуть відправити до Європи, і доти він хоче побратися з Мірандою. Отже, вони таки розмовляли, попри батькову заборону. Міранда теж хоче вийти за нього заміж, але не може. І божиться, що це розіб'є її серце. То чом би вам не втекти разом, поцікавилася я. Даючи їй таку пораду, я не перечила своєму сумлінню. Джо – хороший хлопець і подобався панові Прайеру аж до самої війни. Я знаю, що місяць із баками невдовзі простив би Міранді, бо вона так чи так віддала себе – а йому потрібна помічниця в господарстві. Проте Міранда скрушно похитала сріблястою голівкою. Джо хоче, щоб ми так і вчинили, та я не можу. Коли мама умирала, останнє її ваління було «Ніколи, ніколи не тікай із женихом, Мірандо. І я обіцяла, що не тікатиму. Мати її померла два роки тому, і Міранда розповідає, будь колись вона сама втекла, щоб побратися з паном прайором. Та хоч мені не до снаги уявити місце з боками героїв любовної історії, усе було саме так, і до кінця своїх днів пані Прайор гірко про це шкодувала. Їй тяжко жилося з Мірандовим батьком, і вона вважала, що то кара за втечу, отож і просила Мірандо ніколи і ні за що не тікати самій. А вже ж не можна радити дівчині порушити обіцянку, яку взяла з неї при смерті мати – і я не бачила жодного виходу, крім запропонувати Міранді покликати Джо до себе і побратися, коли батька не буде вдома. Проте Міранда відповіла, що нічого не вийде. Здається, місяць із баками щось підозрює, тому нікуди не від'їздить надовго, і, звісно, Джо не дістане відпустки першого ліпшого жня. Ні, він поїде від мене його вб'ють. Я знаю, що вб'ють, і я не переживу цього. Ридала Міранда, і сльози крапали дощем з її обличчя просто на антивошиві сорочки. Я пишу так не тому, що хочу покипкувати із нещасної Міранди. Просто я вже звикла розповідати про все в комічному світлі, надто коли пишу Джемові, Волтеру і Кену, бо хочу повеселити їх. Мені жаль Міранду, яка любить свого Джо так сильно, як може любити когось лялечка із блакитної порцеляни, і яка страшенно соромиться про німецьких поглядів свого батька. Здається, і вона зрозуміла це, бо сказала, що віддавна вже намірялася розповісти мені про своє лихо, адже я так співчувала їй упродовж минулого року. Навряд чи це правда. Я була неуважним, байдужим створінням. Таким неуважним і байдужим, що мені нині сором згадувати про це. Отже, виходить, тепер я змінилася? Я хочу допомогти Міранді. Як весело і романтично це буде – улаштувати воєнне весілля, ще і позбиткуватися з місяця із баками. Проте досі ніхто не знає, як воно вийде насправді».